Pytaně isk svetu, Jeroňželá, po Mateju. A Mateju, Jero, Če pristupišemu učenici njegovi govoreći. Ovdje je putom mjesto, a već je dockan, odpusti narodnika ide u selan, da kupi se bi hrane. a Isuim rečen nema potrebe da idu, Подајте им ви нека једу а он им рекош немамо овде до само пет хлебова и две рибе а он рече донесите их meni ovamo i zapovjedi narodu da posjedeju potravi, pa uze onih pet hlebova i dvije ribe, i pogledavši na nebo, blagoslovi i prelomivši dade učenicima, a učenici narodu doše svi i nasitiše se i nakupiše komada što preteče 12 kotarica punih a oni što su jeli bješe ljudi oko 5000a osim žena i djece I odmah prinudi Isus učenike svoje da uđu u rađu i idu prije na onu stranu. da bi nas neko ovako ovdje sabrano. Silom, bez mnogo priče, uz konkretna naređenja predpostavljenih i uz dobro poskušanje podređenih, sve sabrane ubaciju neki avion Je digao na visine Velike visine A onda u avionu sve ljubazno, sve fino, sve uredno Da li nam pojeden padobran, ispravan, finu, spakovan, složen I onda jednog po jednog navrtao daviona. Bez ikakih informacija prethodno dobijenih izgurali iz aviona. To što imamo pa dobar braćovi i sestre na sebe. I to što se sve vruo naglo i brzo desilo izazvalo bi pogibiju mnogih možda i svih nas ovdje sabrani ne bismo znali da aktiviramo i sve bi to za nas bilo naglo ovo reko smo i ovim primjerom se posluži smo zato što naš uvezak u crkvu i uključivanje u liturgijske visine podsjeća upravo na ovo malo prije rečeno. Naglo krštenje, naglo iskakanje, bez ikakvih informacija. I onda imamo ono što, evo gotovo svakodnevno gledamo, Po trotoarima, po zemlji mnogo pogomljenih, mnogo mrtvih. I rijetko ko da je u vazduhu, a još manje onih koji lete onako kao orugovi sveti. A mnogi braće i sestre ulaze u avion, to je su crkvu, Mnogi iskaču, to jest, uključuju se u liturgijski život, a sve se završava ne uvijek, ali najčešće loše. I to blago rečeno. Potrebljavamo one tvrde i istini bliže izraze da se oni slabiji u vjeri ne bi možda zbunili i očajanju predali. Ali istina ne gura u očajanje, istina, trijezni i stvara u svoje za pokret vjere, nade i daje mogućnost da se sile ljubavi useli u srcu. Prostor crkve i oblast svetih praznika, braće i sestri, sad se nalazimo pred dverima jednog strašnog praznika, Evo, ušli smo u oblast Tavorsku, evo nas na dverima svetog preobraženja. Za one koji nisu upućeni u stvar, za one koji nisu pripremljeni, jednako je onom izlijetanju iz aviona. Sve naglo, imamo ikonu, imamo i crpu, imamo i liturgiju, imamo sve... Ništa nam ne hvali. Imamo dušu, imamo grijeh u sebi, imamo tamu u sebi, imamo Boga bolest u sebi, imamo džavole u sebi, sve imamo što nam je potrebno, a nemamo informaciju, nemamo predznanje. Nismo prošli obuku. I ne znamo da aktiviramo one sile koje su nam u crkvi predane. A to nije lako, znate, zaista nije lako. Čovjek koji uđe u prostor crkve na pravi način, on mora značajno da se razlikuje od svih drugih. Čovjek koji je povjerovao riječima Božim, duša koja je primila istinu o vaploćenju Bez početnoga Boga prihvatila srcem istinu da je Bog postao čovjek i da su sve božanske sile, ajde da se grubo izrazimo, spakovane u ljudskoj prirodi, da nema potrebe više da tražimo na bilo ko drugom mjestu. Kao što su tražile neke pobožne hrišjanke, liječeći se od bolesti, pa brsteći svaku travu za koju se kaže da je ljekovita. I minerale, i pečurke, to je uvećalo u neki okultizam. Hoćemo silu od tvarnog da primimo, i stravčice da izvučemo. Neke daleke kubanske ili neke manje poznate, a naše travčice. А sve kršteno obraćuje se s rme svete troce, а неzna да da су страšne si Божиje. Вječna сила bezмртна, netroežna, животvorna da je спакована. Koristimo ove izraze, nisu primjenjivi za ovaj praznik, ali treba pratiti nivo i pomoći braći i sestrama. U ljudskoj prirodi, u čovjeku, ne izvan čovjeka, sve u čovjeku, ali u kojem čovjeku, ni u jednom drugom do u onom, koji se u utrobi presvete Bogorodice začeo od Duha Svetoga i postao čovjek. I u tom trenutku vječna svjetlost, naglasimo, netvarna, dakle nestvorena svjetlost, sjedinjena je sa ljudskom prirodom, sa ljudskim tijelom, istinom. U promislu Božijem, u onom predvječnom promislu, ljudsko tijelo, obratite pažnju, broći i sestre, jer ima jedan koji to zna, a ne može to da podnese. Zato ima mnoge kozmetičke salone i mnoge druge salone gdje napada upravo ljudsko tijelo i skrnavi ga. I umjesto svjetlost da primi i svjetlost da emituje, sve je više crnih lica, potamnjelih od grijeha i od zlobe satanine. Ljudsko tijelo, kad je stvarano, ono tijelo koje mi nosimo, gojimo, mučimo, tetoviramo, bušimo, sređujemo, Uneređujemo, to tijelo je stvoreno silom oca kroz Sina i Dejstvom Duha svetu U predličnom promisku u Božijem pripremano, obratite pažnju, to je mnogo važan trenutak, da se sjedini sa božanskom prirodom, da postane jedno sa Bogom, da postane tijelo Božije. Nije ono stvarano, braći i sestre, da bismo ga mizu upotrebljavali. Da bismo bili ponižavani kao osama i niže od stoke. Pogledajte samo šta demon danas radi sa ljudskim tijelom. Pogledajte samo te oblasti koje je moda zauzela, satanska moda. I sve ono drugo što koristi tijelo koje je Bogu posvećeno. I za Boga stvoreno, a sve u svrhe satanske zlobe i čovjekom mržnje. Naša tijela, braći i sestri, mogu da prime Boga. Pazite, angelska tijela, jer i je angele imaju tijela, oni jesu besljelesni duhovi, ali tijelesni u odnosu na besljelesnog Boga koji je apsolutno besjelesan i samo u ličnosti Sina Božije primivši tijelo to jest polapotivši se postaje pričasan nama ljudima takvu mogućnost za opštenje sa Bogom, ili kako mi kažemo pričašćivanje nemaju angeli, braće i sestre takvu mogućnost Ima čovjek. I angeli imaju, ali ne vaku kako mi imamo. I ljudsko tijelo od tog trenutka postaje pričasno, obratite pažnju, božanskim energijama, silama, ili, kako se kaže u Svetom evanđelju i našoj crkvi, najčešće i najpreciznije svjetlosti. Praznik u koju ulazimo. Podsjeća nas na taj događaj kad je gospod naš Isus Hristos na Tavorskoj gori koja nije prevelika. Da znate, vrlo je slična ovom brdu ovdje sa lijeve strane našeg manasire. Strahovito podsjeća na Tavor. Ovo oblo brdo ovdje sa lijeve strane. Pogledajte ga danas kada izađete. Vrlo slično Tavoro kad je projavio svoju božansku prirodu kroz tijelo. Pazite, vječnost svijetli iz tijela Isusa Hrista, iz ljudske prirode. Duša krišćanska, koja je povjerovala u njegovo ovo da je postao čovjek, koja je povjerovala Iako se potrudila i vidjela tu svjetlost, koja je povjerovala u njegove riječi, u njegovu smrt, u njegovo vaskresenje i vaznesenje, mora da se razlikuje od onih koji nisu povjerovali. I ona za razliku od mnogih koji padaju i prosipaju se po zemlji leti, braćo i sestre. Leti i uzrasta u poznanju i u slavi sve više primajući tu svjetlost. Kao što su naši sveti oci uzrastali kroz to bogopoznanje primajući svjetlost netvarnu te evo njihovi likovi do dana da našnjeg obasjavaju i naš narod i ove prostore. Svjetlost ostroškog kivota, jer vi vidite da je to svjetlost koju vrijeme ne može da ugasi, jeste svjetlost božanska. Svjetlost svih svetitelja jeste upravo ta svjetlost koju smo primili kroz Sina Božiju, Svjetlost od svjetlosti, kako ispovijedamo u simbolu vjeru. Ali ima jedno mjesto. Nismo daleko od njega. Samo da nismo daleko nego se nalazimo na pravom mjestu gdje se ta svjetlost nudi i odakle se emituje i dan, danas i evo baš i u ovom trenutku. Dovešćemo ju vezu i sa ovim svetim evanđeljem gdje gospod na pitanje i na brigu Učenika, kako da nahrani toliki narod. Nemaju ništa, malo hleba i ribe, treba ih nahraniti. Pa kaže, nek idu, nek traže po selima da kupe. A gospod kaže, nema potrebe da idu. Dajte im vi, neka jedu. I onda, čudesno nahranivši ih, tako da je ostalo i preteklo, Gospod time hoće, istina, to je jedna od prvih lekcija, i nas malovjerne, uplašene, mnogo uplašene hrišćani. A hrišćani su, kad su hrišćani, neustrašuju braće i sestre. Tu nema sumnje, nikakve sumnje. Tu nema tuge, nikakve tuge. Tu nema zabrinutosti. Hoće da nas ukrijepi i ovdje, koz liturgiju, da nas utvrdi u vjeri da nema potrebe nigdje da idemo od bilo kog drugog da tražimo. sveće će on da nam da. Istina, nedirektno, kako hoće sinovi tame, sektaši i eretici, nego preko svojih učenika. Dajte im Vi neka jedu. Ko su to obraćeni, srste, učenici i I ko to treba da hrani narod Boži? Crkva kroz sveštenstvo, kroz svoje episkope, nasrednike apostola i kroz svoje sveštenike prezvitere i klije. Dajte im vi neka jedu. Pri tom, Više se ne hranimo samo tjelesnim hlebom, mada, gladni narode, treba da znaš, ako bi slušao učenike gospodnje, naravno i prije toga, ako bi učenici slušali gospode, jer i mi nekad, braći i sestre, sveštenici, mada, u zadnje vrijeme ta epidemija se širi. Posumnjamo pa i sami ostavljujuši gospoda, idemo da zarazujemo na tuđim njivama. I mi smo posumnjali da gospod može da nas nahrani, pa idemo da zaradimo negdje da ne umremo od gladi. A šta onda tek biva sa narodom? Narod počinje da se fiksa, braće i sestre. Narod je mnogo gladni ne može više ništa da ga ne hrani. Do heroji, ko ima, evo se množi u laboratorijama satanskim, imamo momaka koji brzo trpše da ga donesu, ili okultizmom, magijom, satanizmom, u svim njegovim projavama i oblicima gladan народ, a ta velika glad prouzlukovana je time što nažalost i mi sveštenici posumnjamo da gospod može da nas hrani a zašto to tako braći i sestri da nije možda crkva osiromašila da nije možda ispraznila svoje rezerva kakve rezerve Kad nam praznih preobraženja govori da tome nema početka, nema ni kraja, da to ne može da se potroši, da je to netvarna, vječna svjetlost, da je to svjetlost i bogatstvo carstva nebeskog, da je ono neuništivo, da je ono izvan dometa svake rđe, svakoga moljca, svakoga lopova, I svake sile koja prijeti da otme, one je potpuno izvan dometa, a tu je, nudi se i u našem dometu i u smislu da je primimo. Inače, niko ne može da je ugrozi, niko ne može da je ugasi, niko ne može da je otme od onih koji hoće da je prime, a Gospod hoće da je da. Je evo upravo kroz svetu liturgiju, evo danas... Mi to potvrđujemo, služeći i sabirajući je. Gospod ne želi da mi nigdje idemo. Radimo, braće i sestre, mi preko nedelje. Šta ko radi, neka radi. Svaki je posao blagosloven, sem neki koji ne mogu biti blagosloveni nikako. Svaki drugi je blagosloven ako se radi savjesno i evanđelski. A ovdje dolazimo svi Da primimo od oca našeg svjetlost, pričešćujući se sinom njegovim, tijelom njegovim, krvlju njegovom i na taj način primijući duha svetu. Dakle, sjedinjujemo se sa svetom trojicom, gospod naš, otac naš, spasitelj naš, duh sveti, ne želi da mi tražimo svjetlost izvan crkve. Ne želi da tražimo hranu duhovnu, izvan crkve. Ne želi da primamo nadahnuća izvan liturgije, braće i sestre. Ne želi da imamo radost izvan vjere pravoslavne. Ne želi da imamo, ne daj Bože da imamo, ni da tražimo istinu izvan njega samo, koji je i istina, i put, i život. Nema života izvan njega. Nema puta izvan njega. Nema svjetlosti izvan ove netvarne svjetlosti koja nas obasjava u prostoru crkve i kroz svete tajne, posebno kroz svetu liturgiju. Zato čujmo, braćo i sestre, ove riječi gospodnje. Obratimo pažnju na ovaj praznik, strašanje, uzvišenje I nas jedan zrak, a dovoljan je jedan, jer u sebi sve nosi. Kroz ta jedan zrak svo carstvo nebesko nam se otkriva. Da dodirne naš um, pomračeni um. Molimo Boga za to, braćo i sestre, da nas ta svjetlost obasija. I da u njoj ugledamo carstvo nebesko, vječno carstvo. I ugledavši ga, ali ovdje, u crkvi, u liturgiji, da ga ne tražimo nigdje više. I dok ima života, dok ima snage, da ne odstupimo sa ovog puta, jer ovaj put koji smo izabrali, istina mi njime ne hodimo baš kako bi trebalo, ima tu ispoticanja, ima tu guranja, ima tu prepiranja, ima nekedi svađa. Ima nekada i psovki. Ima svega. Ali popravićemo se, braćo i sese. Naučit nas, Gospod. Jer mi smo krenuli iz vremena beslovesnog, mračnog, nogomračnog, neraspoloženog za bilo što sveto i uzvišeno. Naučit nas, Gospod. Samo budimo strpljivi. I ne odstupajmo se ovog puta. Ne ispustimo liturgiju. Ne ispustimo praznike, ne ispustimo riječ Božju, ne ispustimo sveštene putire, sveštene krstove, svešteno učenje, svešteno predanje naše svete pravoslavne crkve. Ona, majka naša, prebogata je. puna je svjetlosti i kogod hoće da je primi, primiće će je, i sestri. I počeće srce da mu svijetli nevremenom i tvarnom svjetlošću, nego vječnom. U kome sija ta svjetlost? On je već vasker vaskrsel izmrtvi. On je već počeo, pazite, već je počeo vječno da živi. Ne Jurca za produženjem života. Zašto bi on to radio? je počeo vječno da živi. što bi sveti i vasili je veliki gledo da produžiji život pada umre u 90. godine. Umri sveti i očeer u 55. petto. što bi oto Se Raphim Ros, savvremeni propovjednik i prorod. što bi ono te zao svoježijeje? Umri oče mlad jer si počelo vječno da žiješ. I mi, braćo i sestre, primimo mi taj vječni život, a vremeni pokorimo njemu. I ovaj vremeni, kad skinemo sa sebe, ono vječno će samo još više da se projavi i ona svjetlost još više da zasija. I u našim srcima, a po drugom dogasku gospodnjem, kad se duša u tijelo vrati, puna te svjetlosti I naša tijela će da zabristaju Kao što je zabristalo tijelo Gospoda Isuse Hrista na tavoru Počeće da svijetle Nova preobražena tijela Zato poštojimo ovaj praznik Uzljubimo ga pažnjom Braći i seste i vjerom Da je sve što nam je potrebno I za vremeni a posebno za onaj vječni, mnogo dugački, mnogo vječni život, da je sve ovdje u našoj svetoj crkvi, u našoj svetoj liturgiji, u našim svetim putirima, u našem sveštanom evanđelju. Zato priđimo sa pažnjom i primimo svjetlost. Otca našeg, koji je na nebesima, koji zrak svoj dade kroz Sina svoga, koji je svetlost od svjetlosti i koji nas obasijava vječnim isijavanjem duha svetog koji od njega ishodi. Trojici svetoj neka je slava u vijekove, vijekova. Amin.